Eta koronabirusa garai untan, bideetan direnen gana joan gira, gara zertan ote dira. Hauen artean, Lucien Lespad mugerreko Dominik Zalaberi enpresan lanean ari da, eta enpresako eun xofujak lanean dira, mementu untan. Ba, Gugdenak lanean gira, ba. ez du eta fin, geienak asteko ba, salu astero informatizien bat, eiten duetxian teletrabai, bala. Bena, beste guztiak laniangira, obliatiak gira, soferrak eta behar ikusi eta ordiak eta eman, nahi bozo. Ba, ez du problemai, bo, gio lan badu izan du astapenian hor martxuan uh, biastiak. Uh, Makron jaunak uh, anonsatu delaik, erran eta konfinamendoa bat zela. Izan du hasteat uh, arrunda lan anitzekin. Buk frigorrifikoa iten du, don maxina ondi oriek, eta tipiak eta denak uh, libratzen du He, eta freskoan. Horten, nahi bauzu, martxuan, lan gio du, joan den urteam izan du, eta Prezeski, nahi bauzu, ansegna omdi horiek Carrefour, Casino, Leclerc. Gio, gio lan izan du, ba. Gio inala, kamion garbitzeko, eta chauffeure bat duzte, eskulariak, plastik askoak, eta gio pa achten duzte, asbuziz, kamiona garbitzen duzte, produi dezenfenktan horiek garbitzeko inala, eta va Eta, eta bidean zehar sentidu duzu aldaketa bat adibidez e, Bascalseko afaltzeko, edo dutxatzeko, zailtasunak Tolosat eta igelak han egoitzen tielaik noiz badu ero gaua ero eguna osorbaito obligate atiramentu joitzen Tolosat kargatzeak behate moztu behatzioren. eta gelditzen tielaik eta autopista ostaturi tanta dena ke zi atira está y ya te jate, ya te ko acemeiteko tabla voilà. uh, voilà, e ceti eta handiaten du. eta dutxa bat garbitzeko hori ez uh, indute. Garbitzeko uh, askilan bat da. Ez ta denetan eta nahibauxu, hola batira somaitoritziatienak, uh, uai berri sa uh, duan den astetikoiti idoki hasi atuste uh, ordainitzenak atuste eta nahi ketan iba utartu, hono uh, arribatzen tira gai. Egoerak orokorki komplikatzen du zuen lana zuriduriko. Ez, ez, ez da, ez egio eh, lana, e, iten ginen bezala da, eh. bai konfinamendorik egin txartzen gela eta ebalzoen presa hondi horretan, ero, plataforma hondi horretan, ero, esan da inkarrofur, ero, kasino, beharute maska emaiten dete txartzean, eta, bela, maskak, eskularriak, eta, bela, bidoren kontra, beti, kasuma merda. Garai horari ikipiak unkituak alde etxajean hain gerua bidasuatik Belgika edo Alemaniara doa, baina hilabete untan lan gutxi egindu. Bueno, gu normalean gure lana, orain arte, hau hazi, baina olenago, arte, pues, e, gu eh, gargatzen ginoen Euskal Herrian, da, beti Belgika, Holanda, Alemanira azte guziak hanpuan pasatzen dugu. Baina, orain, Aprende que el díric no la dejó industria va... Bazbeste lanetan gabiltza, baina, bueno, ba, bueno txoferraran gila etxean dut, eh, oporrak hartzeko esan dizkio, tamabosteun, niko esetako gara ze pasatzen da, da ni, bueno, izaiatzen ez roititen, baina, bo, ez da posible. Nere, lana, nere lana aldatu da, bueno, lana, ni normalean egiten dudan lan hori iztut, ez posible, ez posible, pff, gauza ni txitsia dire, eta, bueno, geldiri dago dena, geldiri, gelditu inda dena, eta denak denen beharra dugu, e, soka batian gaude, Orduan, batek batek gelditzema da, dekaur espadak bihar dena gelditzen gara. Dena, hola ol, bueno, da, sistema, bai, dena lotua dago, bai, bai, bai. Sifrean aldetik, apaltze bat, sentituko duzu hilabete guntan? Urtea ongi haze dugu, beste urteetan baino niretzako bekiu. Urtea reikia eta gotxaila oso honak, bueno, maina ez hilabete hau izanen da, <laughs> Segire, zetik, nahi dire, bueno, dugu, eta, du, segire, ez dira egualdean, gokarkatzen dugu egualdean, eta bueno, azte hartetik aurrera ziko dira berriz, baina, bueno, bueno, nola ziko diren, da nola, eta gero, Holanda, Lian, eta Belgik, bueno, nik han bat ditut, el, espalditik ari nahiz, eta bat ja jendea izaunak, eta ta, haiek horrein, momentu honetan, haiek daude, Biskaga givelate ghi joaste, bakisu. Eh, hartu dituzte neurri neurriak, baina claro, Goian, oso Belgika, Hollandesa ketak, ordik berandu hartu dituzte. Orduan haiek daude horren, nosentu dena itsita dute. Dena itsita daute.